Är du beredd? Ja. Jag ska bara släppa en fis först, vänta. Aj, Okej. Har du sänkt volymen på hörlurarna? Ja, vänta, vänta. Nu, alltså, den här prutten blev som det brukar vara med nysningar nu. Kittlaste i rumpan? Nej, nej, men alltså du vet att man känner att det är nys på gång. Men så kommer den aldrig. Ja. Och det är exakt samma sak med den här prutten. Alltså, vad är skillnaden mellan pruttar och nysar egentligen? Jag vet inte, men det här är skitjobbet. För nu kommer det, kommer, det kommer bli som att jag blir såhär, oj! Om jag säger så här, oj! Under avsnittet, då beror det på att jag pruttar utan att jag var beredd. Okej. Okay. Ja, men nu kör vi. Ja Pronoun Adverb. Tänk on and on and on. Where my igen at. Den här uh. motherfucker. också tits. Can't cock motherfucker. Shit, ass tids, Motherfucker. Shit. Come on. För då har ju vi en anledning att sätta oss ner framför våra mikrofoner och eh, prata om ditten och datten. Och ska vi, utan några krusiduller och omskrivningar och eh, försöka linda in det på något fint sätt, direkt eh, börja med att eh, berätta hur eh, saker och till står till... Med våra penisar. Ja, det är jättebra att du tar det här introt faktiskt. För det här är ju någonting som. Alltså. Det här är ju som jag verkligen vill så här, få överstökat. För det här är ju bokstavligt talat en kyrkmätarutövling. Det är ju det. Och det, det är mm. liksom. Vi, vi, vi blir av med det så fort som möjligt. Och jag har ett önskemål bara. Ja. Kan, kan vi låta bli och nämna specifika mått? Hur menar du då? Hur kan vi låta bli att säga. Vi kan ju säga x centimeter längre än. Men vi behöver ju inte avslöja vad de totala måtten är. Okej. Okay. Går uh, du med är... på det? Ja, det gör jag. Och om du vidareutvecklar det, beror det på att du skäms? Eller vill du liksom att... Inte vet jag. Uh, nu är du praktiskt taget gift och så. Men tänker du att vem vet och du vill inte, alltså är det så att det, om säg om, om 17 år mm. eh, så inser du Gabriel att nej vi borde gå eh, åt varsitt håll. Ah. Och när ni väl gör det sen är du så här, lite orolig då att du kanske träffar eh, någon som har lyssnat på din gamla podd som du gjorde då för 10 år sedan säg och redan vet då vad hon, hon eller han har att vänta och du vill att det ska vara en överraskning eller? Nej alltså du drog jag det där lite väl långt nu? Ja och jag tänker dra tillbaka det till lite mer seriösare plan och säga att jag vet inte om jag är helt bekväm med att eh, inte jättemånga människor men tillräckligt många för att jag ska vara obekväm med det ska veta mina exakta kukmått Ja mm. jag, jag... Om inte jag liksom minns helt fel så har väl du droppat min längd. Jag vet inte i den här podden, men du har definitivt gjort det i såna här uh, videos som du och jag lägger upp på Youtube. tv-spel. Ja. Jaha. Uh, ja, men... du, du, du har i alla fall sagt uh, siffran, men du har liksom aldrig liksom... Om man läser mellan raderna så har man förstått vad den siffran tillhör för någonting. Okej, okay, då får jag be om ja. ursäkt för det, Lude. Alltså det är absolut ingen fara. Jag, det är ingenting jag skäms för. Nej, men alltså... Nej. För jag har ingenting att skämmas så för. Om man, fick om man, det, då fick jag det sagt också. Om man går och gör en massa research nu då så kan man ju lista mm. ut. Men ja, då men om, låter vi dem som bryr sig här... tillräckligt mycket för att göra den researchen lista ut det, men de ja. andra som inte bryr sig kan ju slippa veta. En snabb fråga till dig bara. Du som... Du, som, ja, du, har, ju, du, du har ju praktiskt taget sett min. Ja, och hållit eh, i den. Och hållit i den. Eh, skulle du... Jag är bara nyfiken. Skulle du liksom... Skulle den kunna platsa i en sån där vuxenfilm? Ja, det skulle den. Eller hur? Jag har också tänkt på det. det, det man mm. skulle inte tänka fan vad liten den ser ut. Nej. nej. Bra, bra Och din, din gör sig bättre i profilen än vad min gör. Mm. Min gör sig bättre... <laughs> det är inget att skratta åt. Vad, vad, vad, är det bäst uppifrån? Eller? nej alltså din, Min ser bäst ut uppifrån. Okay. att den är lite mer platt. Men din är lite mer på höjden. Så din ser ja. lite mer lite bättre ut i ja. profil. Okej. ja, ja vad det, det är inte så ofta man tittar på den uppifrån. Liksom. Eller vi, jag gör ju det. Ja, jo, precis. men, alltså, äh, men det är på äh, porrfilm så ja, kommer okay. ju se ut som en jävla plattfisk. Okej, okay, okej. Okay. Ja, ja. Men, utan, vi ska inte dra ut på det här allt för länge. För att vi, har ju, vi har ju fått kritik för att vi pratar penis. Precis, så det, det här är bara introt. Och så, och så får ja. vi det överstökat och vi säger inga specifika mått. Nej, och, och det är ju mycket på grund av att det är ju lyssnare och då vill vi ju påpeka kvinnliga sådana som eh, har varit mest intresserade av hur, hur det ligger till. Ja, ja, alltså jag har fått, ja. jag har fått vi, vi har ju lovat det här ganska länge. Ja. Eh, jag har, har de två, tre senaste gångerna jag hälsar på dig lovat att jag skulle ta med ett måttband och att vi ska få det här överstökat. Mm. Och varenda gång som vi har glömt det så... Har vi fått höra det? Ja. Så det här är inte någonting som. Ja. Vi gör bara för oss själva. Nej. Precis. Um, och, och nu glömde jag även måttbanden. Men vi fick ju låna ett måttband. Ja det fick vi. Tack så hemskt mycket Mikael Ottebrand. Som är en av våra lyssnare. Tack så jättemycket för att du. Med så kort varsel kunde komma över med ett måttband. Till, till mig och Tommy. Så att vi kunde få. Och göra det här. Ja. Tommy, mm. ska du berätta resultatet då då? Okej, resultatet är ju det att. För, först så hade jag alltid tänkt att du var en centimeter längre än jag är. Ja. Och jag, jag kommer, när jag säger centimeter nu så kommer jag alltså prata om, om kukmått. In, inte kroppslängd. Nej. Om det är oklart så är det alltså kuk vi pratar om. Våra kukar. Vi pratar just nu om din kuk och min kuk. Precis. Ja. Uh, och du. Ja, du, du är en centimeter längre än vad jag är. Ja. Uh, och då kände jag att okej, okay, men då vill jag få revanche och kanske ta det i ett annat mått, det vill säga omkretsdå. Mm. Mm. Och jag var ganska säker på att vinna. Mm. Uh, vilket du även gjorde. Vilket jag även gjorde, men jag är inte nöjd med vinsten. För att det var på håret. Ja. Det var bokstavligt talat på millimeter. Ja. Uh, 0,5 centimeter mer i omkrets. Vilket som lyssnare som kan grundläggande matematik hör är mindre än en centimeter. Mm. Och då undrar jag, om man skulle fylla din penis med vätska och sen fylla min penis med vätska, vilken penis skulle då rymma mest vätska? Oj, är det, där, är det här typ såhär matteproblem? Ja, typ din, så här. Är noll, din är en centimeter längre med min en halv centimeter mer i omkrets. Vilken penis skulle rymma mest vätska? För det är ju den som vinner. Oj. Um. Hur fan räknar man ut sånt då? Omkretsgånger... Ska man räkna ut arian på penisen då, eller? Nej, kubikcentimeter. Volymen Aria. blir det. Ja, men hur fan... Ja. Hur, hur räknar man ut volymen på en cylinderformad uh, kuk? Ska vi googla det? Nej, jag... det vi säkert säkert någon lyssnare som kan göra det. Ja, men jag, jag, kan jag kan googla här. Hur räknar alltså, man, man ut volymen? då måste de kanske ha specifika mått. Ja, man... Ut volym på penis. Jag, jag testar. Hur räknar man ut volym på penis? Eh, penisdysfunktion, vill du veta mer? Räkna ut hur stor snopp du skulle haft om du var ett man. <laughs> Vad? Hur räknar man ut det? det vill jag räkna, veta. räkna ut hur stora bröst du skulle haft om du var ett kvinna. Det går ju inte att räkna ut det. Är de med ja. Tommy. ja. Vet du vad? Vet du vad som kommer hända nu? Nej, vi kommer inte utse en vinnare utan ska vi säga att det blir oavgjort då då? Det blir oavgjort. Det blir oavgjort. Men, och sen får man ta dig om man tycker om att bli petat långt in och så får man ta mig om man tycker om eh, omkrets. Jag vet inte. Ja, ja, men vet du vad? Nu ska vi räkna ut hur stora bröst vi skulle haft om vi var kvinnor. Ja. Ja, men Tommy. Ja. Eh, det, det är det här jag gillar med våran podcast. Den är så levande. Nu har den tagit en riktning som vi inte var beredda på. Ja, det är ju inte första gången det händer. Nej. Ja, nu ska vi räkna ut hur stora bröst du skulle ha om du var kvinna. Mm, väldigt eh. intressant att se hur det går till. Mm. Eh, eh, flertalet frågor är av personlig och kroppsnära karaktär. Eh, så de, de poängterar att ingenting sparas. Men det är väl lugnt va? Kän, känsliga lyssnare varnas. Ja. Hur gammal är du? 29. Mm. Är du tunnhårig? Mm. Och då finns det alternativ här. Jag har inte märkt något än. Ja, men det började efter att jag fyllde 30. Ja, det började när jag var mellan 25 och 30- och det började innan jag fyllde 25. Den här frågan, den här frågan vill, vill ju säkert lista ut hur mycket estrogen man har. Eller hur ja. mycket testosteron man har. Precis. Men du har inte märkt något än va? Nej, alltså jag är ju inte hårig. Mm. Det kan ju väl du intyga. Du, är inte du har tunnårig. ju känt hur tjockt mitt hår är. Ja. När du ligger och pillar i det. Uh, precis. Uh, ja ja. Det är... Hur är din naturliga kroppsbehåring? Skägg, bröst, rygg etc.? Normalt med skägg, mindre på bröst med mera. Eh, rikligt med skägg, relativt mycket på bröstet. Rikligt över stora delar av kroppen. Jag har inte speciellt mycket kroppshår. Jag har inte speciellt mycket kroppshår. Nej. Vad har du för body mass index? BMI. Ja, visst. Det vet jag ju inte. Nej, men det kan man räkna ut här. Ja, vadå? Där du är nu? Ja, Svensk kilo. Hur lång är du? 175. 175. Och hur mycket väger du? 71. 71. Då beräknar jag din, B din BMI. Ja. 25 säkert. 25-26. 25. Du har ett BMI på 23,18. Jaha, okej. Okay. Ja, visst. Då ska vi gå tillbaka här då. 23,18. Ja. 23,18. Hur skulle du beskriva din kroppshudda? Det är nog 50-50 muskler och fett. Jag har nog faktiskt mer fett än muskler. Jag har mer fett än muskler. Mm. Så jävla säkert. Jag har, vad, ingen har du för, vad har du för midjemått? Till exempel för Jeans och andra byxor. Vad har du? Så här storlek. 30, ja, 30. Uh. 30, 31 30, 31 det, det, Alltså det beror på Jag har fan beror... byxor som är typ 29 oh, Vad ska jag sätta då? Sätt, sätt 30 då 30 hur... Jag vet inte om det är 30 hur, hur stor snopp har du? Eregerat tillstånd Ja men vad ah, Ja, jo, jo men jag, jag kan svara på den ah. eh, Kan jag För det var det var ju en centimeter under mitt. dig, precis. För du kör ja. ju med decimaler. Ja, så att jag, jag, jag kan svara på den. Så, så det är en centimeter mindre, ja, komma Ja, okej. Okay. Du kan ta eh. bort komma om du vill och bara köra. Ja, nej, men det, man kan inte ha komma 5 här. Nej, så eh. då, då rundar du av neråt. Ja, men alltså det, det alternativet jag har stämmer. Så att det, det är lugnt Tommy. Jag, ska, jag behöver inte säga någonting heller. Okej. Okay. Det är lugnt. <laughs> och det är bara längden de vill veta de jävlarna. Ja, och nu kommer... han nu... överskattat. Det är så löjligt. Ja, men lyssna på den här frågan nu då. <hör> Hur ofta åt du majs under din uppväxt? Räkna, in... <hör> <hör> Räkna inte med popcorn. <hör> <hör> uh, vad är alternativen? En gång om dagen eller oftare? <hör> oftare? <hör> <hör> Jag åt majs. Tre, fyra gånger om dagen. Minst en gång i veckan. Några gånger, gå, gånger i månaden. Ganska sällan. Praktiskt taget. Aldrig. Minst en ja. gång i veckan tror jag nog. Ja, Okej. Okay. Jag åt väldigt mycket saker ja. som liten faktiskt. Hur stora bröst har dina kvinnliga familjemedlemmar? Normalstora eller... Alltså B eller relativt stora. C och större eller relativt små. Så, så nu ska jag alltså sitta och tänka på vilka kubstorlekar min syster och min mamma har? Ja. Okej. Okay. Trevligt. Mm. Uh, jag antar att syrran har... Som hon har minst C i alla fall. Mm. Kanske D. Mm. Men C eller större? Ska vi köra på det då? Relativt ja, ja, stora? Ja, mamma har typ stora. Mm. Okej, okay, nu beräknar jag här då. Ja. Om du vore kvinna skulle du förmodligen ha en bröststorlek som motsvarade BH-storleken B71. Men vad? Det är jätt... Nej. Jag har jättemycket kroppsfärd. Mm. Är du besviken? Nej, alltså... Jag, jag tycker ju inte att, att någon en kubstorlek är vackrare eller finare eller, eller sexigare än någon annan. Mm. Men... Det kommer inte gå att göra så mycket kul med mina B-kupor, om, om jag säger så. Det, det, det, det... Större är ju roligare att leka med. De är inte finare eller något, men de är roligare att leka med. Mm. Ha, ja, men B-75 sa du? B-71. Okej, okay, B-71. Ja visst, mm. jag får väl nöja mig med det här då. Mm. Jag hoppas att jag får en stor röv istället. S ska, ska, vi, ska, vi, ska vi verkligen anstränga oss och se om jag får större bröst än dig? Det måste vi väl. Men du kommer väl svara ungefär lika som jag på de här frågorna, eller hur? Ja, det jag, fast jag har nej, det kommer jag ju inte. Kommer det inte? Nej, nu kör vi. Okej. Okay. Mm. fram 30, om du inte vill höra. 37 år. Jag är jag Jag har inte märkt någonting än. Hur är din naturliga kroppsbehåring? Skäggbröst, rygg etc. Uh, jag skulle vilja säga rikligt med skägg relativt mycket på bröstet. Tycker du att jag ljuger då? Nej, du har ganska hårt bröst. Mm. Typ när man, om man skulle gå och sova på ditt bröst, så får man typ ja, hår i näsan. det får man. Nu ska jag räkna ut mitt BMI. Du vet inte hur mycket du väger, det. Jo, men jag tar ju vad jag vägde sist. Okej. Okay. Vilket är? 78. Okej. Okay. Jag har BMI på 26,37. Ja. Uh. Mm. Du jag skulle stryka av en Det placerar mig i gruppen överviktig, kan jag även tillägga. Står det här. Håller du med om det? Eh, nej. Nej, inte jag heller. Nej. Eller BMI. Jag tror inte du är lika smal som du var för, förra sommaren, kanske. Nej. Hur skulle jag beskriva min kroppshydda? Mer fett än muskler, utan tvekan. Midjemått har jag 30... Ja... Ja, jag har skrivit 31. Hur stor snopp har du? Ehm... Så, Jag kan säga att vi hamnar på samma där. Det har du avrundat och... uppåt för mig. Nej, men det är liksom mellan. Aha, den, den, okay, den äh, är den kategori ja, där de det mellan, inkluderar ja. flera centimeter. Precis. Ja, då förstår jag. Och mina kvinnliga familjemedlemmar. Nu vill jag höra. Ja, det måste bli normalstora. Okej. Okay. Och bra Jag vad tror det är en syra Ehm, um, Det vet inte jag. Nej, men vad tror du? Tänk, tänk på hur de ser ut och så gissar du. Ja, men Jag, jag, jag är inte helt fin med att diskutera <laughs> det. Men <laughs> jag vet, Visst, det är obagligt. Ja. Det är jävligt faktiskt. obagligt. Ja. Men jag, nu beräknar jag. Vad hade du? B71. <clears throat> ja. Yeah! Nej. B-75. Det, det, liksom, det är liksom snoppen all over again. Ja. Så du, du kommer alltid ligga någon centimeter över mig. Ja. Eller ja. nåt någon, någon, någon, mått över mig. Ja, ja, alltså så här är det. Ludde, lite större, lite bättre. <skratt> <skratt> fotboll, fotboll, fotboll. Och fotboll och fotboll. Och fotboll. Det är väl vad som tar upp tv-tablån i dessa dagar, Tommy Håkansson. Ja kan, du, ja. kan du berätta varför för lyssnarna, om det är någon som inte vet vad som pågår? Det, det, det är fotbolls -VM. I vilket land? I Brasilien. Just det. Hör, hör, hörde jag rätt om så? Här, hörde att Brasiliens huvudstad var Brasilia? Ja, det är inte Rio de Janeiro. För fan, vad dåligt. Visste inte du det? Nej. Nej. Och det, jag, jag, jag är aldrig rädd att erkänna när det är någonting som jag inte kan när, eller när det dras en referens som jag inte förstår. Ja. För att om jag, bara, om jag, om jag avslöjar det varenda gång som jag faktiskt inte kan någonting så, så, kommer, så kommer folk inte tvivla på att jag faktiskt kan det när jag säger att jag kan det. Men ja, det här, alltså för mig... Jag är inte det den det här... som ljuger om vad jag inte kan. Men jag låtsas aldrig kunna någonting. Alltså, jag blev ju så här, jag blev ju smått chockad nu, för det här var en sån sak som jag, ja. ja jag vet ju att de pratar in, inte brasilianska och inte spanska i alla fall, de pratar ju portugisiska. De pratar en, en, en, en, en, en speciell sorts portug, portugisiska, inte exakt som den som man pratar i Portugal. Vadå, i, i Brasilien? Ja. Okej, okay, jag, jag är ju den som typ säger, men i Brasilien pratar de brasilianska? Ja. Så, så där var ju, då, då, då är vi jämnt ut nu då. Då var det någonting ja, jag det... inte visste och någonting du inte visste. Ja, mm. men, Vet ja. du, jag lärde mig att de pratar portugisiska. Nej. Simpsons. Jaha. Simpsons skulle åka till Brasilien och Bart Simpson satt och pluggade spanska på hela flyget dit. Ja. Och sen så, sa, så frågade han typ, hur, hur var flyget? Och, och Bart sa typ... Jo då, det var bra. Jag spenderade hela, hela flyg, flygresan åt att lära mig spanska så jag ska kunna kommunicera med lokalbefolkningen. Mm. Och så säger de, ja ah, de pratar inte spanska i Brasilien. Och då typ sväran på spanska och sen så ser han till att glömma allting som hon har lärt sig. Vet du vad Blöja heter på spanska? El Blöjo. Nej. Panjal. Okej. Okay. Mm. Så då, då kan du säga till El switcho del Panjal. El switcho del panjal. Ja. Mm. blöja. Vet du vad pingvin heter? Panjal. Nej, pinguino. Pinguino. Mm, okej. Okay. Ja, vet du vad mjölk heter? Panjal. Nej, leche. Ge det nu, där. Vet du vad vatten heter? Nej. Agua. Ja. Mm. Det, ja det, det, det, det, det, det är ett litet, det, det, det, jag håller på att jobba med det på mitt jobb nämligen. Jag har spansktalande ja, barn. Det, just ja, just det, just, just det. Är därför teckenspråk det är... också. Ja, jo. Fast det är inte så mycket. Jag fokuserar mer på spanskan. Men eh, vi kan ju komma överens om att Brasilia är ett skitdåligt namn på huvudstaden i ett land som heter Brasilien. Ja, men då, det är som att Sverige skulle heta Sverige. Ja, det är skitdumt. Rio de Janeiro skulle vara mycket bättre. Ja, Eh, men som sagt fotbolls-VM pågår för fullt och vi har ju tittat på match vi tittar på match tillsammans du och jag vi kollar ju på Italien England som gick förra helgen. Jävligt bra eh. match. Ja det var det faktiskt. Det är det som är så roligt så här, att jag, du, både du och jag är lite så här jag tror att vi jag, jag tyckte det var lite det var mysigt det som hände då. Eh. <laughs> vi, hade, vi, hade, alltså vi hade ju vi brukar ju vara ganska grabbiga men den där helgen den här helgen ja. som var nu fy fan var grabbiga och testosteron vi var då. Ja, vi satt faktiskt. och kollade på fotboll, vi satt mm. och snackade så jävla mycket sex, ja. och vi satt och svor och skrek och var skitförbannade på Mario Kart. Ja. Och vi satt och kollade på 300 Rise of an Empire, ja. där svärd symboliserar penisar. Ja, herregud, det var, det, det var, det var ju helt fantastiskt. Det var you fight better var. than you fuck. Ja. Det var mycket sånt. Men, men det var mysigt det här just att vi förenades. Där. Vi midnatt där på lördag. Så bara, men nu börjar Italien-England. Så ska vi titta på det? Ja, ja. För ingen, varken du eller jag är speciellt sportintresserade överhuvudtaget. Överhuvudtaget. Men, det, och jag har ju sett. Jag har ju tittat på mer matcher. Eh, sen efter det eh, har jag ju. Men, sen, sen är ju inte du och jag riktigt som alla andra heller. För att vi på samma sätt som att vi analyserar tv-spel tillsammans så att vi och analyserade den här fotbollsmatchen tillsammans. Mm. Och vi skrev ju upp no några saker som vi kände att vi ville, ville prata om när det kom till dagens fotboll i stort. Eh, och en, en sak som vi båda reagerade på och störde oss lite på, eh, det är ju skorna de har nu för tiden. <laughs> ja. Du, du, du, du, du flippade jag... ju nästan ur när du såg eh, vår vän Sandra ha omaka strumpor. Ja, Så hur får omaka fotbollsskol på, på spelare i VM får dig att känna dig? Jag, jag blir ju förbannad. Det är, det är, det är dum i huvudet. Jag undrar ju vad fan det är håller på med. Ja, men det, alltså det, jag antar att det ska vara snyggt. Men det är inte snyggt. Alltså jag kommer ju ihåg... Alltså, jag har jag nämnt tidigare i podden att jag har ju en, jag har ju en gammal fotbollskarriär mm. i min ryggsäck. Mm. Och, och, och de som hade liksom fotbollskor som inte var svarta liksom. Det var ju duschar, förstår du vad jag menar? Till rövhål som man så lite extra hårt. Ja, men som trodde att de var någonting liksom. Kolla jag har köpt röda fotbollskor. Jag är ju mm. så jävla märkvärdig. Men du tror inte att de har omaka skor så att så att så, att, så här så att, så att motståndarna ska tro att, att det kommer två spelare istället för en. Ja, vi, alltså... Det... Så, oh shit, kommer det kommer två olika skor. Det är två spelare efter mig. Ja, men alltså det så hjälpet på gröna och rosa skor. Åh, åh, åh, jag blir skiträdd. Nej, men alltså man Nej. tror att en spelare har de rosa och en spelare har de gröna. Så tror man att det är här... två spelare. Så känns det som att man spelar mot 22 stycken. Här, på här, här blir det smärtsamt eh, vad... Eh... Det står klart att du inte har spelat fotboll på, på jag högre Jag har spelat fotboll nivå. på högre nivå. Jag ja. kom, min, min skola mm. kom på tredje plats i distriktsmästerskapet 1994. Mm -hmm. Så nu vet hur gammal, du det. Hur, hur gammal var Eller du? Eller om då? det var 95. Hur gammal var du? Det var något, det var, var sommaren 95. Då gick jag i två år i gymnasiet. Hur gammal var du? Då var jag tio år gammal. Ja. Jag var högerback Nej, eftersom, du, eftersom din teori här är att de blir rädda av att de ser eh, skorna Nu ska jag berätta någonting för dig Tommy ja. När man spelar fotboll ja. Det är väldigt lite li, lite tid som du tittar ner på boll och eh, fötter Men vadå, man dribblar ju ja. Jo, men det ska man Alltså springer och tittar på bollen när du dribblar Tommy. Då är du ju körd. Du måste ha blicken nej, framåt. Nej, nej, men titta ju på motståndarens fötter också. Ja. Och så ser man typ, ah oh shit, två olika skor. Nu är ah, uppe mot nej, nej. två stycken jättebra försvarsspelare här. Jag har ingen chans. Mm. Och sen bara, sular iväg bollen. Du tittar inte vad du ska slå heller. Bara, <laughs> alltså, sular man iväg, den i panik. Du är ja, inkast du i motståndardaget. Ja, <laughs> uh, nej, där, nej ja. det Ja. jättekonstigt. Getter konstigt. Ja. Eh, med, med de här. Eh, så de säger eh, nionfärg också. Ja, eh, alltså jag tycker det är vedervärdigt. Sen så vad heter det. Måste vi ju prata om frisyrer också? Eh, och, och, och alltså, Då, då kommer jag även det här med. Och vi pratade om det att det förmodligen är David Beckham som ligger bakom det. för Att, eh, att vara liksom, stjärnspelare i ett lag. Alltså jag, jag, jag tycker nästan att man kan liksom se på spelarna så här, även fast man inte även fast man har noll koll på lagen och spelarna i laget så kan man tänka, okej, okay, där är det en kille som har sleeves, alltså hela armarna tatuerade. Han är bra. Mm. Förstår du vad jag menar? Det är lite den känslan man får. Att liksom det, det är man lite som när det kommer typ så här, när man spelar tv-spel mm. och, så, och så kommer det en fiende och så kan mm. man liksom se att fan, det här är en miniboss. Ja, precis. Typ, om man har, om man har så här slagits mot gröna, gröna ödlor i hela spelet. Mm. Och ser plötsligt kommer en röd ödla. Ja, då, då, då vet man liksom man. shit is about to go down. Ja, och, och, och lite så är det här också. Liksom en, en, en, en hel liv. Alltså, ju mer tatueringar man har, desto bättre fotbollsspelare är man. Ja, alltså för de, de får ju mer betalt och råd. Ja, eh, så är det ju. Eh, och, och, och, och även det, den lilla reflektionen jag gjorde för att många av dem, man ser att de har text tatuerat. Ja, ofta på eh, it italienska eller latin. Eller ja, och det är ju garanterat något kristet. Att ja. det är bibelcitat. Ja, Alltså fotbollsspelare är kristna, så är det bara. Ja, så är det. Eh, men, men tatueringen har ju med utseende att göra och det har ju även frisyren. Uh, och det är också samma sak Ju, ju, ju, ju, ju mer uh, stylad. Tricerad, stylad man är Desto bättre fotbollsspelare är man ja, kolla, kolla bara Cristiano Ronaldo uh. Han har ju blonderade toppar Och massa hårgelé Och sen har han ju diamantörhängen också Ja precis Och det är det som är grejen också för att uh, Det här börjar ju bli en sån uh, stor del av, av uh, sporten i sig i fotboll, det här med, med att, att de ska vara välfriserade för nu är år, det är första året nu, då har ju till och med, vad heter det domarna har ju hårskum med sig ja. uh, hela tiden så att de liksom och de använder det ju dels till att liksom dra linjer så att uh, muren vet var de ska stå och var man ska lägga frisparken men man... Det säger sig självt också att den är även till för att liksom ja, med sådana som Christian eh, Cristiano Ronaldo kan ju springa fram till domaren och få sig en en klickskum och sen kan liksom fixa till frisyren efter att han har gjort en språngnick eller något sånt där. Mm. Man, känner, um, man känner att eh, hårenergin börjar dala liksom. Ja. Eh, och jag vet inte vad man ska tycka om det. Det är ja, det har ju blivit en, en del av sporten nu. Ja, och alltså uh, fotboll är ju liksom inte bara vem är den bästa spelaren? Man får ju tänka på att, att det, är, det, är ju, det är ju underhållning. Mm. Och den bästa spelaren är inte alltid... Eller den mest välbetalda spelaren är inte alltid den som faktiskt presterar bäst. Utan den mest välbetalda spelaren är ju liksom den som ägen, ägarna och laget värderar mest. Den som drar mest publik. Ja. Och då är ju David Beckham en ganska bra, ett ganska bra exempel, tror jag. Ja. För han, han blev ju liksom... Han blev ju liksom ett fenomen utanför planen. Ja. Han, han, är, han var ju en bra fotbollsspelare. Men han var ju inte så bra fotbollsspelare. Nej. Han var, Utan det var ju nej. det att han var jävligt snygg. Och att han var gift med en, en Spice Girl. Och han var liksom en kändis utanför planen. Precis. Vilket gör att folk går för att se David Beckham. Ja, Lika okay. mycket och som det, de går och ser ja, Manchester United. Och det United. viktigaste av allt också. Han är en sån spelare som gör att laget säljer tröjor till Precis. fansen Merchandise och är, där... är ju en enorm ja, del. Det är ju det, så är det ju. Men du pratade så här kändis utan, utanför planen och så här och du nämnde att liksom fotboll här liksom blivit mer och mer att det är, mer, det är underhållning också liksom ah. och en, en kompis med mig, Andreas, du har ju träffat honom. Jo. Han, han, jag satt och språkade med honom här om Uh, om just uh, fotbolls-VM och så här. Mm. Och han hade gjort en liten reflektion och funderat liksom, vilken annan sport är det man kan likna fotboll vid nu för tiden? Och vet du vad han hade kommit fram till då? Vad han kommit fram till då? Wrestling. Mm. Det, är, det, det, det, det är nästan mer drama och skådespeleri i fotboll än vad det är i en wrestlingmatch. Ja, det stämmer ju. Det stämmer ju. Ja, det är jag det... mycket fejkningar och fyllningar. Ja, och det, det, också, det har jag också tänkt på. För att nu, jag menar, vi ser Vi får ju se repris på allting som händer. Ja. Och jag är jävligt svårt att tänka mig att många av de här ä, stjärnorna, de vill nog inte titta på matchen ä, i efterhand med repris. För vissa, alltså det är ju så pinsamt ibland att se hur de ligger och åmar sig och vad de gör. När det liksom är en liten touch. Förstår jag vad jag menar? Det var ju som. Eh, jag vet inte om det var du eller Andreas. Jag vet inte om det var Andreas som sa det också. Att liksom om man, om man reser sig upp och går lite för fort och så råkar man slå i liltån. Du vet ni ju gör så jävla ont. Mm. Inte lägger du det ner på golvet då? <laughs> Nej. Och tar det för knät? Nej. Nej. Utan du säger fan vad ont det där gjorde. Och sen är du arg ett litet tag. Alltså det, och det här, är ju, det här är ju säkert en del av, av, av underhållningsvärdet som man vill ha i fotboll. Bara mm. en sån sak att man faktiskt inte använder resurserna som finns för att kalla ut sånt här. Mm. Så om man ser, ja men han filmar. Så då, då, då, då, då ser vi det på reprisen här. Det, domarna mm. använder ju inte reprisen för att kolla om någon filmar eller om någon är offside. Nej, och sen, och sen skulle man ju kunna lösa det här väldigt lätt genom att säga att okej, okay, om, om, om du ligger ner och håller för knät då, då måste du vara satt ur spel i 10-15 minuter innan ja. du får komma tillbaka. Då, då får du ligga vid sidan av plan och hålla för ditt jävla knä. Mm. Och, och sen så får du vänta där 15 minuter innan du får komma tillbaka i spel igen. Då skulle det, det bli så. mycket mindre, mindre filmningar. Färre filmningar. Och det, det som är alltså som jag tycker är extra roligt med det hela. Det är, jag, jag vet inte hur insatt du är om du har tittat mycket på damfotboll. Mm, en en mm. hel del. Ja. Jag, jag, och, koll, jag följde ju väldigt tätt eh, dam-EM eller VM som var 2003. Mm. Det, det följde jag väldigt tätt. Och jämför man damfotboll och herrfotboll. Alltså damfotboll är ju fortfarande mera bara alltså att det handlar om sporten fotboll. Mm. Det här med liksom utseendefixeringen, allt skådespeleri och allt sånt där, chaffs. Det, det, det, det, det, det ser inte jag alls i damfotbollen, det, det, utan det, där, damfotbollen som jag, det är med den fotbollen jag spelade när jag var aktiv så att säga, alltså då, riktig jävla fotboll. Det är absolut Inga tvivel om att de kvinnliga fotbollsspelarna är mycket tuffare än de manliga. Nu är det sista gången som vi samlar på oss nya filmtitlar i Flickcharts. Just det, sen nästa gång vi sätter oss ner med Flickcharts då kommer vi eh, att ranka de filmerna vi redan har. Ja. Ah på våran lista. Eh, och, och för ny, nytillkomna lyssnare så kan vi bara kort säga att eh, du och jag då och då eh, sitter på en sida som heter flickchart.com flickchart Inget S. Både flickshart. du och jag säger S på slutet men det är ja. bara flickchart faktiskt. flickchart.com där man eh, rankar filmer mot varandra för att komma fram till ja, den ultimata sin, sin egna ultimata lista, vilka ens bästa filmer är det, och vi gör ju det tillsammans du och jag för vi ska ju komma fram med Tom och Luddes lista givetvis kommer, vi, kommer det komma längt till den här listan sen när den börjar bli inte vet jag när det börjar se ut som en lista så att folk kan gå in och titta på hur den ser ut men ska vi helt enkelt bara dra igång Jag tycker vi helt enkelt bara drar igång och de två filmerna som går upp mot varandra först ut är Mission Impossible, det vill säga originalet, eller inte originalet, det är ju tv-serien antar jag. Brian De Palmas. Men det är från 1996. Brian De Palma. Fan vad 90-talet var ganska bra för actionfilmer. Ja, det finns, det uh, finns något som är väldigt distinkt 90 action. Jag, jag gick och tänkte på just 90-talet idag nämnde, när jag gick från jobbet och lyssnade på, på musik. Uh, en, en, en blandad spellista som jag och vår kollega Anders Brulöv har tillsammans. Mm. Och så drog Offsprings uh, låt Come Out and Play på. Och då tänkte jag, för fan vad bra jävla... Musik det gjordes på 90-talet det, det, det gjorde det Och jag tycker till och med att musiken som var dålig på 90-talet Har man liksom någon sorts så här Nostalgisk förkärlek Till just nu jag, jag, ja. jag, jag börjar ju sjunga med När jag hör en Spice Girls låt ja. Trots att jag hatade dem När jag var tretton Okej okay. ja, Jag var ju lite äldre när jag begav sig Så att jag, jag, hade ju jag kunde ju tänka andra tankar Om Spice Girls än vad du gjorde Ja, nej, jag gjorde det Nej, MLB mm. Och sen Jerry Halliwell, när jag hittade bilder av henne på internet. Ja, just det. det har vi pratat om. Ja. Uh, uh, Mission var... Impossible, Planet ja. of the Apes. Alltså Planet of the Apes, Tim Burton's från Ja uh, Mission Impossible säger jag. Ja, det säger jag också. Uh, ja. fann Tim Burton dyker upp ganska ofta här tycker jag. Jo, men bara med skit. Jag vill dock säga att... Uh, när Helena Bonham-Carter var med i, i Planet of the Apes. Som Hon kom är så totalt. jävla söt. Tack! Åh! Oh! Åh! Oh! Alltså. Uh, Lättnad! Uh, I would fuck that monkey. Ja! Tack! Ja. Jag har gått i övrigt i och mått dåligt. Ja. Om du skulle liksom. Ha, ha en. En. En, en, en, en, en, en, all, en allvarlig stund med känslor här om att jag var. Jag var fan kär i henne i den filmen. Ja, nej, inga konstigheter. Det är ju skitsöt i den filmen. Ja, gud ja. Tack, åh. Oh, vad mm. lättad jag blir. Ja, en, en, en riktig knullapa det där. <laughs> ja. Ja. Faktiskt. Nej men, mm. jo. Och det, det är ju lite hintar till romans mellan henne och Mark Wahlberg. Knullapa. <laughs> det här det här, för, det här är för övrigt den sista filmen. Som kommer dyka upp här, som, som Mark, Mark Wahlberg är mig och, och inte vinner. Okej. Okay. För att han För det... är ju helt underbar. Jo det är, men det där jag filmen... Jag älskar Mark Wahlberg. Ja, fast han är inte bra i den filmen alltså. Nej, så, men det här är fan den enda, så det här är den enda som kommer undan med det. Ja. Ha, hade, okay. det varit, hade det varit The Happening, då hade det blivit bråk. <laughs> Gud. Ja. ja, men nu, nu, nu klickar jag på, på mission. Gör det. För det håller jag med om. Mm. Okej, nästa film är Scott Pilgrim vs. The World mm. Mot Donny Darko Åh jävlar eh, Får jag börja igen? Börja igen eh, Jag vill säga Scott Pilgrim Det är fortfarande jag som har eh, veto förresten ja, Det har du koll på? Ja, vi gjorde ett stjärnsaxe på så jag vann Just det Men just det, men så använder du aldrig vetot, så var det jag. Eh, Scott Pilgrim, den filmen börjar så jävla bra Ja, och skulle den fortsätta på samma sätt som den börjar, då hade jag haft problem här. Men Donnie Darko är i mina ögon ett smärre mästerverk. Så att jag säger Donnie Darko utan att tveka. Så än en gång är vi fullkomligt överens. Och det här blir ett skittråkigt inslag. Ja. Det är helt alltid. sjukt att vi kan ha så liknande lik film. Det är så roligt. För det kan vi berätta för lyssnarna. Att, att, att vi valde att Ähm, har ha det här segmentet i våran podcast. Det var ju för att vi trodde att det skulle bli livliga Trål. diskussioner och vi skulle vara väldigt oens och sådär. Din topp 10-lista över världens bästa filmer är ju helt olik från min. Ja, så är det. En, jag vet inte om, om vi har haft tur med matchningarna helt enkelt. Ja, alltså, det, det är Donnie Darko tycker jag är lite överskattad, men den, den är ju fortfarande riktigt jävla bra. Mm, och det, det är, alltså Donnie Darko är även en sån film eh, precis som, som Drive som jag pratade om då och då. Eh, mm. jag, jag tycker att Donnie Darko blir bättre för varje gång jag ser den. Ja, fast jag vill att det ska gå ganska långt innan Det måste den gå lång tid emellan. Ja. För det, är, det, är, det är ingenting man vill se liksom varje helg. Nej, det måste gå ett par år. Ja. Och sen, när man, och, det, och sen när man är med någon som inte har sett den Exakt, vad det jag skulle säga Det är en sån här perfekt film att titta med någon som inte har sett den ja. för, för dels blir det lite så här också på, på något sätt så hoppas man att personen man sitter med Inte ska tycka den är bra så att, få, så att man kan få säga Men du fattar ingenting, du är dum i <laughs> För ja. det, det är ju lite så också Det är inte världens lättaste film att ta till sig Nej, nej, nej Gud, jag, såg den, jag, jag var ju ganska ung när jag såg den första gången Jag tror jag var ja. typ 16-17 Mm. Uh, och jag fattade ingenting. Mm. Och fick inte ut någonting av den. Det var en, det var en dål, ganska dålig DVD-rip också. Okej, okay, ja. Men ja. Uh, Scott Pilgrim vs. The World är ju dessutom en jävligt fucking jävla otrevlig skitfilm också. Re rent då? visuellt är den ju smått genialisk. Ja. Men om man tittar till handling och karaktärer. Ja. ja. Varför måste fan? han spela upp hennes ex för att få henne. Ja. Vad är det för jävla bullshit uh, Och varför är hon ett fucking jävla rövhål Hela jävla filmen Vad fan vill det. han ha henne för Hon är en hemsk, hemsk människa Men så jävla snygg Men en hemsk människa Ja men hon är så jävla snygg Jag skulle, jag skulle, inte, ens kasta, jag skulle inte ens kasta ett pananskal på henne Hon är så jävla snygg uh. Gud vad snygg hon är uh. mm. Ja fortsätt Jag fortsätter vi tar vi, donny Dorko vinner Mm Ingen bråk där. The Incredible Hulk från 2008. Jag antar att det är den med eh, det är ju Edward med Norton. Ed... Ja, det är det. Den som ja, tillhör jag... den filmen som tillhör Avengers, så att säga. Ja, precis. Och mm. Edward Norton vad fan var han inte med i Avengers? Jag hörde att han var väldigt svår att jobba med. Mm. Och att, att han försökte pressa. Han försökte köra utpressning. Han tänkte typ jag är Just, Edward ja. fucking Norton Ge mig så här mycket pengar för att vara med i Avengers. Ja, Och, och de typ så här: Nej du lilla Eddie Hulkenfilmen blev inte så stor succé att vi prompt behöver dig du, du, du är Edward fucking Norton Men du är ingen Robert Downey Jr. direkt Precis Så sorry Och sen mm. tog de nära Garuffalo Vad han heter Som för övrigt gjorde en bra mycket bättre Bruce Banner Ah, ja, ah, ah, mm. han gjorde nog det. Jag, skulle, jag ser inte Edward Norton ha ja, jag... den där ah, kemin med Robert Downey Jr som, som han har i Avengers. Och jag tycker för övrigt att Eric Bana är också bättre än Edward Norton som Bruce Banner i Anglish Hulk. Ja, ah, ja, ah, ja. Ah. Sen vi, vet jag inte om jag vill säga att Anglish Hulken är bättre än Nej, det är inte. The Incredible Hulk. Där är men, inte. Men, men Eric Bana. Och sen vill jag, sen vill jag säga att Edward Norton är ju en bättre skådespelare än alla dem. Ja, bara det att han, han är inte bra för den rollen. Nej. Okej, okay, och den ställs emot? Butch Cassidy and the Sundance Kids som jag inte har sett. Okej, okay, den är skitbra. Ja, då får jag ta och se den då. Men då tar jag Haven't Seen It. Mm. Och då blev det istället... Då, då blev det istället... Charlie and the Chocolate Factory från 2005. Den kan ju gå dö. Oh. Ja. Jag förstår alltså, inte. Alltså, det är det som är så tråkigt. För nu måste vi trycka på hulken. Ja. <laughs> Ja, det är tråkigt faktiskt. För det, är inte ja. så, det är inte så jävla bra film. men ja vad, Har du någonting att säga om Charlie and Chocolate Factory? Ja, ja, alltså, när jag ser på den då blir jag bara så här att nej, men Johnny Depp slutar göra filmer med Tim Burton nu. Ja. Alltså jag, ty jag tycker, Och att, jag tycker är det, att Johnny det, Depp så, är den enda jo, som är det, bra. det är den enda en som är behållningen. Nu. Jag hatar han pojken. Som ja. spelar Kalle. Och så gör jag ju originalet också. Ja, uh, Alltså... Alltså, originalet med Gene Wilder. Ja. Shit, vad den är bra. Ja, alltså, Gene Wilder... Jag, det, jag visste ju vem han var när jag växte upp. Ja. Du, men jag du, fattade du, inte. Vil, vilken regissör är han mest förknippad med? Jag vet inte. Mel Brooks. Ja, men... ja, Jag har ja. inte sett... Vad heter... Det, på svenska heter det säkert Det för Vilda Västen eller något sånt där. Nej, den heter Det våras för Skiffen, Blazing Saddles. Ja, jag har inte jag sett är... den. Har inte, fan, jag, jag har inte sett den Brooks. Ja, nästa gång du är hos mig, ska vi titta på den då? Den ligger på nummer ett över filmer jag vill se. För ja, allt har jag har sett från inte. den är så fucking jävla bra. Du. För vad svär idag, för, förlåt. Vet du, vet du vad, den ska, mycket. den ska vi titta på. Ja, jag kommer ju till dig om två, tre veckor eller så. Ja, då ska vi se den. Ja. Det, det, det, det känns. Alltså, den, Aj, så kom, humor. Humor, det. Och humorn. Det de gör humor av i den filmen, Aj, så ja. här, rasrelationerna. Ja, nej, den är. Ja. Typ. Det är genialt. Ja. Så jag vill verkligen se det. Men då klickar jag på ja. Hulken nu ändå. Gör det. Nu blir det Gladiator från 2000. Mmhmm. Russell Crowe. Ja. Äh, bra film. Den är skitbra. Mot Ace Ventura, Pet Detective. Gladiator. Ja. så alltså, Gladiator är en sån här. Det känns som att det är en sån här riktig jävla mainstream film. Som det inte är duggfint att gilla. Ja, ah, det skit jag i Den, den jag, är så jävla pandering. Jag var tvungen att se den två gånger på bio. Ja, den är, den är jättebra. Ja. Ah. Okay. Uh, Russell Crowe vann Oscar för den välfördjämt och den vann Oscar för bästa film Välförtjänt ja Nej, så jävla bra den filmen jag ah. håller nog med var mm. det är lite konstigt för han är, ju liksom, han är ju på den onda sidan egentligen ja han, han är ju ockupanten romarna. romarna ja ja ja är skitbrått ah. skitbra. Oh. Oh. Oh. Joaquin Phoenix i den filmen mm. shit är, är det, det hans bästa, bästa, bästa? rollprestationer jag någonsin sett i mitt liv ja men är det är det hans, det är hans bästa det är ju det. Ja. Han vann oh. inte Oscar för den bara. Jag tror inte det. Jag, jag tror inte det jag heller. Fy fan Exakt. alltså. Har han vunnit Oscar? Vann han det för Cash eller? Uh, ja det gjorde han. Ah. Han vann det för Cash. Mm. Jag tror ja, hans han... kvinnliga Witherspoon vann också. Just det. Om jag inte minns fel. Den är, det är lite konstigt. Det det, när, när... Den filmen är också jävligt bra. Oh, oh, jo det är den väl. Mm. Jag tror jag skulle tycka att den var bättre idag När jag har lite mer relation till Johnny Cash okay. Jag hade inte det så mycket när den kom men... Det är lite roligt det när, när, när två skådespelare vinner för samma film mm. Så blev det ju i eh, Texas Dallas Buyers Club Just det nu också. Och då, då, då måste man ju tänka liksom, Då är det ju egentligen inte skådespelarna som vinner Oscar utan då måste det vara regissören jo, som, det det. Som, som får dem liksom. Då är det ju han jag men visst är det så. Jag menar, där är väl Matthew McConaughey ett jätte jättetypexempel på det. Att han har ju liksom lyckats ta åt sig rollen när det har varit liksom otroligt kompetent folk som ligger bakom. Liksom Dallas Buyers Club, Wolf of Wall Street och tv-serien True Detective liksom. Det är ju liksom inga, vad heter det, puckon som har producerat och gjort de filmerna. Och mm. han är ju genial i alla de tre. Mm. Liksom. Mm. Och jag menar, han har väl inte varit Oscars material direkt innan dess? Nej, alltså han, han, har ju, han har ju dragit på en, en väldigt medveten eh, kampanj för att bli tagen på större allvar. Ja, han har, det var han... ju ett tag där då han verkligen satsade på indiefilmer och mm. Oscar bait och sådär. Mm. Så det är ju han... Om jag säger att regissören ska få Oscar så måste jag ju säga att hans agent verkligen ska få Oscar ja. också. Ja, han, han har och, ja. gjort en väldigt ovanlig och förmodligen svår resa. Mm. Om någon hade sagt till mig för fem år sedan du den där uh, Matthew McConaughey som alla hånar för att han är med i Chick och springer med bara över kropp på stranden. Mm. Och han kommer vinna en Oscar om fem år. Då skulle mm. jag bara skratta. Mm. Men det. Han, han lyckades verkligen. Men det, det var ju nästan att man kunde ana att det var något stort på gång när han var med i en liten roll i... Eh... Och vad heter den med Downey Jr. och Jack Black och. När de ska spela in. Och Ben Stiller, vad heter den? Hm. När de spelar in en. De ska spela in en Vietnamfilm. Ja, oh, just det. Uh, Tropic Thunder. Just det, för då är Matthew Macon ju med bara en jätteliten roll som agent, där, liksom. Uh, och står ju och spelar uh, Wii. Jag sa. Mm. Det har inte jag till. Jo, ja, men. Ja, det hade jag inte tänkt på. Mm. Ja. Och om vi pratar om den filmen så måste vi även nämna Tom Cruise. Ja, det måste vi. Som alltid är så jävla bra. Mm. Um, och, och där är han ju faktiskt fantastisk. Ja, och jag läste här om häromdagen. Någon som kallade det där för hans bästa roll någonsin. Och så långt skulle det inte gå. Nej, men nu fortsätter vi. Ska vi ta en film till? För då har vi exakt 49 eller 50 filmer. Gör det. Och det är About Schmidt 2002. Den har inte jag sett. Nej, inte jag heller. Då klickar jag på Haven't Seen It. Ja. Mean Girls 2004. Jag har inte sett den heller. Är det... Nej, det är Lindsay inte... Lohan. Ja. ja, nej, den har inte jag sett heller. Nej. Nu måste vi ha sett den, annars blir det pinsamt. The Big Lebowski. Den har vi sett. 98. Mm. Nu kan det bli intressant. Ställs intress mot Apocalypse Now. Jag tänkte på Apocalypse Now för någon vecka sedan. Vet du när jag tänkte på Apocalypse Now? Nej. När, vi koll när jag kollade på Nintendos E3 och de visade Splatoon. Aha. Och de visade hur man kunde gömma sig i färgen. Okej, okay, ja, ja, Och sen n kunde man resa sig upp i färgen. Ja. Na, <laughs> Då tänkte jag på Apocalypse Now. Okej. Okay. Ja, det kommer kom jag göra jag, hela tiden. Jag kommer ligga i färgen och sen kommer jag sakta resa mig upp så där Och så kommer jag att titta mig omkring. Jag, jag förstår referensen. <laughs> ja. <laughs> du... Du får börja. Okej, okay, då tar jag Big Lebowski. Ja, men det gör jag också. <laughs> för att Apocalypse Now är... Det är inte så jävla bra. Nej, men den är skitbra typ de sista 20 minuterna. Ja. 20-30 minuterna. Men fram till dess... Ah. Ja, jag vet inte. Men när Martin Brando kommer med i filmen, då jävlar... Ja, den var jag såg på... Vad, är det, vad hette den? Ap Ap Apocalypse Now Redue. När de släppte mig på bio igen. Ja, just precis. Den var jag såg på bio då. Jag tyckte ja. väl inte att den blev så mycket bättre av det. Nej. Alltså, alltså det, när jag såg den filmen så insåg jag liksom att om jag, om jag någon gång skulle ha mött Marlon Brando skulle jag vara så jävla nervös. Mm. För för fan vilken jävla på och närvaro han har. Mm. Det är helt sjukt. Mm. Uh, men uh, Big Lebowski då då? Ja, för där det, det är en uh, genial film. Ja, som som Cohen den ofta den levererar. och uh, Big Lebowski och uh, Miller's Crossing är några av de två eh uh, Coen-filmerna jag håller högst faktiskt. Har inte sett Miller's Crossing. För uh, det är en av de uh, bästa maffiafilmerna som har gjorts. Hmm. Uh, Skit bra. Då kanske vi får hinna ta och se den också då, då. Mm. Alltså det är så fan, det är så många filmer som det är lite sorgligt att tänka att jag kommer inte att hinna se alla filmer som jag vill se innan jag dör. Mm. Jag kommer förmodligen inte hinna det. Alltså, där, där kan jag faktiskt säga att det känns som att jag har i stort sett sett alla filmer som man ska ha sett. Det de mest de stora kända. Som var då? Har några exempel? Uh, um, um, um, Forrest Gump. Sådana filmer. Ja. Ja, den här, ja, av dem, ja precis sådana sådana som här stora man ska... kända filmer Jag var ju en, en slags Hobbysiniast När jag var yngre ja. jag, var ju på bio, jag kunde ju gå på bio tre fyra dagar i veckan Ja, ja jag, jag, jag, jag, jag, jag fick ju börja lite senare Än vad du gjorde mm. ja, men dels, det... dels för att jag inte fick ett filmintresse Förrän, <coughs> förrän jag var i Tidiga 20-årsåldern och, och dels för att jag är född Mycket senare än vad du är Mm Uh, Gud jag så hade så en jävla stor VHS-samling med köpfilmer Alltså. Ja. Helt sjukt Som jag, jag gick med, jag vet inte om det var Fyra eller fem pappkass, pappkass sen till skivbörsen I, i, i Uppsala och, När DVD kom och ja. sålde alla dem ja. eller, Jag, jag sparade Tommy Boy eh, Och mina X-Files Filmer och, och, eh, så jävla <laughs> Tommy Boy är så jävla bra Nej. Tommy Boy Arkiv X, och eh, Panteras Vulgar Video, de sparade jag på VOS. Allting annat sålde jag ja. Alltså det går ju så långt, så långt bak när jag började samla så det var ju när det var pappfodral på VOS erna liksom ja. mm. Men eh, det var fixcharts för för den här gången och nästa gång då ska vi alltså börja rangordna de här 50 filmerna vi har Ja, femte känns som en bra siffra för att börja. Med. Ja, precis men det var det om detta Dags så runda av igen då Tommy Ska vi liksom vara lite seriösa Och säga typ Vad folk ska göra om de vill Ha kontakt med oss Tommyoludde.se Ja, lämna en kommentar vi finns ju på Facebook också. Ja. Jag, jag kommer inte ens ihåg om det är Tom och Luddes podcast eller bara Tom och Ludde. Tom och Luddes podcast. Ja, förmodligen. Sen, sen, sen får vi ska... gärna ge oss fem stjärnor på iTunes. Ja, just det. iTunes-recensionen vill vi ha. Det vill vi ha. <laughs> ja, ja, det är fånigt. Två snoppar spekulerar. Ja, skriv en sån ja. recension så läser vi upp ja. den på podden. Gör det. Fast skriv, alltså, äh... skriv, ge ett ärligt stjärnbetyg. Mm. Alltså skriv, skriv inte bara typ ner oss en stjärna av fem, utan ge oss fem stjärnor och sen skriv en, en jättelak recension. Gör det. Och vi är självklart jättetacksamma för att ni lyssnar. För så är det. Till en början, Tommy, nu ska vi vara helt ärliga, då gjorde vi det här enbart för oss själva. Ja, för att vi ändå, för att vi... För att vi ändå snackar skit hela tiden. Ja, och, och vi kände att det här, vi behöver en egen plattform där vi kan göra precis vad vi vill. Eh, utan, att vi någon, huserar... utan att andra på samma plattform säger, vad fan håller ni på med? Nu får ni fan ge er. Jag skäms ju. Ex exakt. För där, där vi huserar alltså svampriker.se, där vi även huserar eh, ja. kanske inte vill att Tommy och Ludde skulle ta överhand där, liksom. Och bli mm. för Tommy och Luddiga. Så därför gör vi det här och eh, att vi har fått det gensvaret vi har fått, det hade vi inte riktigt räknat med Nej eh, Så tack så hemskt mycket för att ni lyssnar och eh, sist men inte minst glad midsommar för fan he rode a he a star His job He, He turned dark night into day. He made his blazing saddle a torch to light the way. When outlaws rule the West and fear fill the land. A cry went up for a man with guts to take the West in. A man who was brave and true With justice for all as his aim Then out of the sun rode a man with a gun And Bart was his name Yes, Bart was his name He rode a blazing saddle He wore a shining star His jive